Розділ сімнадцятий. НОМРЧВ. З нашого тихого притулку в Арденнах ми спостерігали за подіями у світі. Ми отримували багато газет, а ще для Пуаро щодня доставляли пухкий конверт, який без сумніву містив щось на зразок звіту у справі. Пуаро ніколи не показував мені ці папери, але за його настроями поведінкою було легко здогадатися, чи були новини хорошими, чи навпаки. Проте він ані на мить не сумнівався, що наш план завершиться успіхом і тільки успіхом. «У недалекому минулому мене постійно лякала можливість вашої загибелі просто на порозі мого дому, Гастінгсе», – якось сказав він. «І це змушувало мене нервувати. Я кішку перед стрибком. Чи не так у вас говорять?» «Але тепер я всім задоволений». Навіть якщо вони дізнаються, що капітан Гастінгс, який прибув до Південної Америки, самозванець, а я не думаю, що це станеться, бо навряд чи вони й пошлють когось, хто знає вас особисто. Вони просто вирішать, що ви намагаєтеся їх обдурити з притаманною вам винахідливістю і не докладатимуть серйозних зусиль, щоб вас шукати. У найважливішому, у моїй смерті, вони повністю переконані, і тепер вони рушать вперед, щоб реалізувати свої плани. «А потім?» – Палко запитав я. «А потім, Монамі, відбудеться велике воскресіння Еркюля Пуаро. Об 11 годині я воскресну, приголомшу їх і здобуду перемогу у своєму неповторному стилі». Я зрозумів, що марнославство Пуаро – це щось таке, що витримає будь-які випробування. Я нагадав йому, що наші супротивники вже не раз здобували перемогу, але мені варто було знати, що захоплення Еркюля Пуаро його власним методом неможливо применшити. Розумієте, Гастінгсе, це як маленький картковий фокус. У вас є чотири валети, ви їх розкладаєте, один на горі колоди, другий внизу і так далі. Потім ви знімаєте карти, тасуєте і вуаля, валети знову лежать разом. Це і є моя мета. Так я й дію то проти одного члена Великої Четвірки, то проти іншого. Але тільки-но ну, я зберу їх усіх разом, як валетів у колоді карт, і я знищу їх одним вдалим ходом. «А як ви збираєтеся зібрати їх разом?» – запитав я. «Я просто дочекаюся слушного моменту. Я залишуся непомітним, поки вони не вирішать, що готові завдати удару». «Це може зайняти багато часу», – пробурмотів я. «Він, як завжди, нетерплячий, мій добрий Гастінгс, але ні, це буде недовго. Єдина людина, якої вони боялися, тобто я, зникла з їхнього шляху. Я даю їм щонайбільше два місяці». Його слова «зник зі шляху» раптом нагадали мені про Інглза та його трагічну загибель. Я збагнув, що досі не розповів Пуаро про китайця, який помер у шпиталі святого Юліана. Пуароу вислухав мою історію з максимальною увагою. «Отже, слуга Інглза, і ті кілька слів, які він вимовив, були італійськими, цікаво!» Саме тому я запідозрив, що китаєць міг бути підставною особою Великої Четвірки. «Ваша логіка помилкова, Гастінгсе. Змушуйте працювати ваші маленькі сірі клітинки. Якби ваші вороги хотіли обманути вас...» Вони б обов'язково врахували, що китайць мав би говорити англійською, хоч і погано. Ні, послання було справжнім. Повторіть, но ще раз, що ви чули? Спочатку він згадав про Ларго Генделя, а потім сказав щось схоже на кароза. Це ж екіпаж, карета, так? І більше нічого? Ну, наприкінці він пробурмотів щось схоже на кара, але до кого він її звертав, я не зрозумів і якесь жіноче ім'я, Зія, думаю, але навряд чи це має значення. Помиляєтеся, Гастінгсе, кара Зія – це дуже важливо, справді дуже важливо. Я не розумію. Мій дорогий друже, ви ніколи не зрозумієте, просто тому, що англійці не знають географії. Географії? – вигукнув я. При чому тут географія? Гадаю, краще це пояснив бимсіє Томас Кук. Як завжди Пуаро відмовився дати подальші пояснення. Це одна з його найнеприємніших звичок. Але я помітив, що після нашої розмови його настрій помітно покращився, ніби він щось виграв. Дні текли спокійно, хоч і трохи одноманітно. На віллі було багато книжок, а навколишні краєвиди просто вабили до прогулянок. Однак іноді я трохи нервував через нашу бездіяльність і через незворушний спокій Пуаро. Ніщо не тривожило нашого затишку, все залишалося так до кінця червня, коли нарешті з'явилися новини про Велику Четвірку. Одного ранку до віли під'їхав автомобіль, і це було настільки незвичайною для нас подією, що я поспішив вниз, аби задовольнити свою цікавість. Я побачив, як Пуаро розмовляє з приємним чоловіком приблизно мого віку, який на вигляд був схожий на селянина. Пуаро представив його мені. «Це капітан Гарві, Гастінгсе, один із найвідоміших співробітників вашої розвідки». «Ну, боюся, я не такий вже й відомий», – з усмішкою відповів молодий чоловік. «Краще сказати, невідомий тим, кому не слід про вас знати», – уточнив Поаро. Більшість знайомих капітана Гарві вважають його дуже милим, але досить безмоззким молодиком, який цікавиться лише полюванням на лисиць та танцями. Тут уже й я розсміявся. «Ну, перейдемо до справи», – сказав Пуаро. «Отже, ви вважаєте, що час настав?» «Ми у цьому впевнені, сер. Китай зараз перебуває в політичній ізоляції. Що там відбувається, нікому не відомо, немає жодних новин ні через телеграф, ні іншими шляхами. Після соціального вибуху цілковита тиша. Лі Чангєн себе проявив, а інші. Ей Брайланд тиждень тому прибув до Англії, а вчора вирушив на Континент. А мадам Олівер? Мадам Олівер минулої ночі виїхала з Парижу. До Італії? Так, сер, до Італії. Наскільки ми розуміємо, вони обоє прямують саме до того місця, яке ви назвали, хоча звідки вам це стало відомо? Отут я не можу похвалитися. Це робота Гастінгса. Він, знаєте, приховує свій розум, але його розум глибокий. Гарві подивився на мене з повагою, і я відчув певну ніяковість. Отже, все рухається, сказав Пуаро. Він був абсолютно серйозний і навіть трохи поблід. «Час настав. Ви все підготували?» «Усі ваші накази в точності виконані. Уряди Італії, Франції і Англії підтримують вас, і ми працюємо синхронно з усіма розвідувальними службами». «Це, по суті, щось на кшталт нової Антанти», – сухо зауважив Пуаро. «Я радий, що нам нарешті вдалося переконати Дежардо». «Що ж, розпочнемо. Точніше, я розпочну. Ви, все, залишитеся тут». «Так, прошу вас! Повірте, друже мій, так буде краще! Я не жартую!» Я вірив йому, але зовсім не збирався залишатися в тилу. Коротка суперечка з Пуаро завершилася на мою користь. Тільки коли ми опинилися у поїзді, що мчав нас до Парижу, мій друг визнав, що загалом задоволений моєю наполегливістю. «Бо ви – частина гри, Гастінгсе, важлива частина, без вас я можу й програти!» Тим не менш, я відчував, що мій обов'язок спробувати вберегти вас від небезпеки. Отже, нас чекає небезпека. Мона мі, і там, де Велика Четвірка, завжди небезпечно. Прибувши до Парижу, ми одразу вирушили на інший вокзал, і лише тоді Пуаро повідомив про кінцеву мету нашої подорожі. Ми прямували до Больцано в італійський Тіроль. Коли Гарві на хвилину вийшов із карети, я скористався моментом і запитав у Пуаро, чому він сказав, нібито я розвідав місце зустрічі Великої Четвірки. Бо так і було, друже мій. Я не знаю, як Інглзу вдалося дістати такі відомості, але він це зробив і послав до нас свого слугу. Ми прямуємо Монамі до Карерці, хоча тепер італійці називають це місце Лаго Ді Кареца. Тепер ви розумієте, чим виявилася ваша Каразія, а також Карроза і Ларго. Генделя сюди притягла ваша невгамовна уява. Карерці? – перепитав я. – Ніколи про нього не чув. Я завжди казав, що англійці не знають географії, а це відомий прекрасний курорт на висоті чотирьох тисяч футів над рівнем моря у самому серці Доломітових Альп. І це і є тихий куточок, який Велика Четвірка обрала для зборів? Швидше за все, що їхня штаб-квартира. Знак збору подано, і вони мають намір зникнути з очей усього світу та віддавати накази зі своєї гірської цитаделі. Там уже провели розвідку. Навколо містечка багато каменоломень і розробок мінералів, і практично всі компанії, переважно невеликі італійські фірми, насправді належать Ейбу Райланду. Готовий побитися об заклад, що там є величезні підземні печери, вхід до яких майже неможливо знайти. І звідти керівники організації можуть через радіо віддавати накази своїм послідовникам, яких уже тисячі в кожній країні. А потім із-під скель у доломітах постануть над світом нові диктатори, тобто я маю на увазі постали б, якби не Еркюль Пуаро. «Пуаро, ви справді в це вірите?» А як щодо армії та всього державного апарату цивілізованих країн? А як щодо Росії, Гастінгсе? Це буде нова Росія, тільки в незрівнянно більших масштабах. Крім того, у нас виникає додаткова загроза. У своїх експериментах мадам Олівер зайшла навіть далі, ніж сама розраховувала. Я впевнений, що вона досягла значних успіхів у звільненні енергії атома і може використати її у своїх цілях. Успішними були також її досліди з атмосферним азотом, а ще вона працювала над передачею енергії без дротів, і в результаті отримано провиневу зброю величезної руйнівної сили, яку можна спрямувати на будь-який об'єкт. Взагалі, нікому достеменно невідомо, на що ще здатна ця леді, але можна не сумніватися, здатна вона на значно більше, ніж припускає науковий світ. Вона геній, ця жінка, мадам Кюрі, ніщо поруч із нею. Додайте до її геніальності практично необмежені ресурси Ейба Райленда і інтелект Лі Чанг Єна. Найвидатнішого в історії – злочинного розуму, який створює плани. І ось, будь ласка, кінець цивілізації. Слова Пуаро змусили мене глибоко замислитись. Хоча мій друг і любив використовувати у своїй мові перебільшення, він зовсім не був панікером. І вперше я усвідомив, у яку відчайдушну та, можливо, безнадійну боротьбу ми вплуталися. Незабаром Гарві повернувся, і ми вирушили далі. О півдні ми дісталися до Больцано. Звідти ми мали їхати автомобілями. На центральній площі міста стояло кілька великих синіх автомобілів, і ми втрьох сіли в один із них. Пуаро, незважаючи на денну спеку, підняв комір пальто і закутався в шарф. Видно було лише його очі та кінчики вух. Я не знав, чи це була спроба маскування, чи Пуаро просто боявся застудитися. Ми їхали близько двох годин. Це була справді чудова подорож. Першу половину шляху ми мчали серпантинами вгору й униз і сяючими водоспадами обабіч дороги. Потім ми потрапили в родючу долину, що простягалася на кілька миль. А далі, піднімаючись усе вище і вище, дорога завела нас у густі соснові ліси, де вже виднілися засніжені кам'янисті вершини. Місцевість була дикою і водночас зачаровувала. Потім кілька крутих поворотів серед сосен, і раптом перед нами постав великий готель – кінцевий пункт нашої подорожі. Для нас було замовлено номер, і Гарві провів мене та Пуаро прямо туди. Вікна наших кімнат виходили на кам'янисті вершини вдалині і довгі схили, вкриті соснами, що вели до них Пуаро уважно вдивлявся у найближчий схил «То це тут?» – тихо запитав він «Так», – відповів Гарві «Це місце називають лабіринтом Фельзена Бачте, там хаотично нагромаджені валуни, а між ними звивається стежка Праворуч від них – каменоломня» Але ми вважаємо, що вхід до підземного укриття знаходиться саме в лабіринті Фельзена. Пуаро кивнув. Ходімо, друже мій, звернувся він до мене. Спустімося вниз, посидимо на терасі, помилуємося сонцем. Ви думаєте, це буде мудро? запитав я. Він лише знизав плечима. Сонце тут було чудовим, хоча, якщо чесно, для мене навіть занадто яскравим. Замість чаю ми випили кави з вершками потім піднялися до себе і розпакували свій скромний багаж. Пуаро був у особливому настрої, у стані певної мрійливості. Час від часу він похидував головою у відповідь на власні думки і глибоко зітхав. Мене дуже зацікавив один чоловік, який вийшов разом із нами з поїзда в Больцано. Його очекав приватний автомобіль із водієм. Він був низького зросту, і мою увагу привернуло те, що він був майже так само закутаний, як Пуаро. Більше того, до пальто і шарфа він додав величезні сині окуляри. Я був переконаний, що це представник Великої Четвірки, однак Пуаро, здавалося, не поділяв моєї ідеї. Проте пізніше, коли я виглянув із вікна своєї спальні і побачив цього самого чоловіка, який прогулювався навколо готелю, Пуаро визнав, що, можливо, у моєму припущенні щось є. Я наполягав, щоб мій друг не спускався на вечерю, проте він вирішив по-своєму. Ми увійшли до ресторанного залу досить пізно, і нас провели до столика біля вікна. Як тільки ми сіли, нашу увагу притягнув чийсь викрик і гуркіт фарфору, що б'ється. Велика таця зеленої квасолі перекинулася на людину, що сиділа за столиком по сусідству з нами. Прибіг старший офіціант і почав вибачатися. Незабаром, коли нам подавали суп, пуаро заговорив з офіціантом. Яка неприємна подія насправді, але вашої провини тут немає. Місьє все бачив так, я тут ні до чого, той джентльмен раптом як підстрибне на стільці, я навіть подумав, що у нього щось подібне до нападу, я нічого не міг вдіяти. Я побачив, як очі пуаро засяяли. «Так, добре, знайомим мені зеленим світлом. Коли офіціант віддалився, мій друг сказав неголосно. «Ви бачите, Гастінгсе, ефект появи Пуаро? Живого і неушкодженого?» «Ви вважаєте?» Я не встиг продовжити, тому що відчув на коліні руку Пуаро, і він схвильовано прошепотів. «Дивіться, Гастінгсе, дивіться, що він робить із хлібом? Номер четвертий!» У цьому і справді можна було не сумніватися. Людина, що сиділа за сусіднім столом, була надзвичайно бліда, а його пальці машинально постукували по столу шматочком хліба. Я уважно його роздивився. Його обличчя, гладенько поголене і досить повне, виглядало нездорово, під очима залягли тіні, від носа до кутів рота бігли глибокі складки. Йому могло бути від 35 до 45. Він нічим не нагадував жоден із тих персонажів, в ролі яких ми вже бачили номер четвертий. Так, коли б не його дивна звичка грати зі шматочком хліба, про яку він явно й не підозрював, я з готовністю присягнувся б, що людину, що сидить неподалік, я бачу вперше в житті. Він упізнав вас, пробурмотів я, вам не слід було спускатися. Мій прекрасний Гастінгсе, я три місяці тому зіграв свою власну смерть саме заради цієї мети. «Щоб вразити номера четвертого?» «Щоб вразити його у той момент, коли йому припаде або діяти миттєво, або взагалі відмовитися від дії». «До того ж, зверніть увагу, у нас чимала перевага. Він не здогадується, що ми його впізнали. Він думає, що він у безпеці у своєму новому гримі». «Як я вдячний Флосі Монро, що розповіла нам про його цікаву звичку». «І що тепер буде?» – запитав я. «А що може бути?» Він побачив ту єдину людину, якої по-справжньому боїться дивовижним чином повсталого струни, і побачив саме зараз, коли плани Великої Четвірки готові здійснитися. Мадам Олівер і Ей Брайланд сьогодні обідали тут, і передбачається, що вони поїхали в картину. Тільки ми знаємо, що вони сховалися у своєму таємному притулку. Що мені відомо? Ось питання, яке зараз задає собі номер четвертий. Він не сміє ризикувати. Мене необхідно зупинити за всяку ціну. Отже, дозволимо йому спробувати зупинити Еркюля поаро Я буду до цього готовий. Як тільки Пуаро замовк, людина за сусіднім столиком встала і пішла з ресторану. Він попрямував готуватися до операції, безтурботно вимовив Пуаро. Чи не випити нам кави на терасі, дружимі мій? Думаю, це було б приємно. Я тільки піднімуся нагору і накину пальто. Я вийшов на терасу злегка стривожений. Пуаро мене не до кінця переконав. Проте, поки я поруч і насторожі, нічого не може з нами статися. Я вирішив зберігати щосекундну пильність. Пройшли хвилин п'ять, перш ніж Пуаро приєднався до мене. Відчуваючи звичний страх перед холодом, він закутався по самі вуха. Він сів поряд зі мною і з задоволенням відсорбнув каву. «Тільки в Англії кава така огидна», – помітив він. «На континенті розуміють, як важлива для травлення добре зварена кава». Ледве він договорив, як на терасі показалася та людина із сусіднього столика. Без щонайменших коливань він підійшов до нас і сів поруч. «Сподіваюся, ви не заперечуватимете, якщо я до вас приєднаюся», – сказав він по-англійськи. «Ані трохи, місьє», – відповів Пуаро. Я відчув себе невпевнено. Звичайно, ми знаходилися на терасі готелю, навколо нас було безліч людей, проте мені усе це не подобалося. Я відчував наближення небезпеки. Номер четвертий тим часом абсолютно природньо базікав про все підряд. Просто неможливо було повірити, що він зовсім не безтурботний турист. Він спокійно розповідав про екскурсію на автомобілях по околицях курорту. Потім він дістав з кишені трубку і почав її розкурювати. Пуаро дістав свій портсигар. Як тільки він підніс сигарету до губ, наш нав'язливий співрозмовник нахилився вперед, простягаючи сірник, що горить. Дозвольте запропонувати вам вогню, і в ту саму мить в готелі раптом згасло світло. Почувся дзвін скла, що розбилося, і одразу ж щось їдке бризнуло мені в ніс. І я задихнувся.